«Українці мало вживають риби? Чого? Бо, напевно, дурні. Мало вживають риби. Головному лікарю України, незрозуміло чому, я підозріло і беззастережно вірю. Купую копчину скумбрію. Думаю про те, що завтра може ляпнути ще один головний лікар. Українці дуже мало вживають молока. Українцям бракує томатів» картоплі, заліза, фосфору, вітаміну С. Можна говорити будь-що. У нації слабкі матки та сперматозоїди, а ще щелепи, зуби і відповідні жувальні рефлекси. Жовч наповнює її тіло. У нації слабкі судини та барахлицечовий міхур. В неї її в кістках. У нації системний простатит, а ще є схильність до Прогресування чи то хвороби Паркінсона, чи то синдрому Дауна. Очі мої біжать прилавками, набитими консервами, закрутками огірків, помідорів, перцю, грибів. Гриби йопсель-мопсель не канають, нації від них запори. Згадую слова Юри, що в мене гіпертрофоване ставлення до їжі. Мабуть, він не знає, що це через постійне відчуття голоду, вірніше, через недостатнє харчування. Їжа стає реальною лише в акті поїдання, як одного зі способів подальшого фізичного утвердження. Я їм, отже, я існую. Коли через ностальгію не можу читати, мовчки курю, годинами сидячи на балконі, на мене навіть почали звертати увагу люди, які йдуть унизу з тролейбусної зупинки до гастроному. Деяких із них я навіть упізнаю, особливо стареньких бабусь, які курсують під моїм вікном, ніби сторожові корвети протягом дня по кілька разів. Одна з них, яка крива на праву ногу і має звичку через кожних 20 метрів зупинятися для відпочинку – Тримаючи в одній руці палицю, а в іншій торбину з продуктами, деколи оглядає все навколо і любить кинути око на поверхи будинку. Наші очі за цих кілька місяців зустрічалися разів десять. Вона на мить завмирає. Мені здається, що у старої замість очей неприємні щілини, залиті сивою каламутною слиззю. Я дивлюся в них, ніби... Скорботний метафізик у застояні води тихого плесе, і мені хочеться знати, що вона про мене думає. Адже це, мабуть, кумедно часто бачити людину, яка нічого не робить, лише сидить на балконі. Коли мені врешті набридає, заходжу до кімнати і лягаю. На мене несподівано може знайти. Господарська заклопотаність Я візьмуся прибирати. Спершу на кухні, вигрібаючи купу сміття, яке висипається з наповненого відерця, маючи брудний посуд, потім у кімнатах, витираючи пилюку, повзаю на колінах, протираючи мокрою ганчіркою підлогу. А в кімнаті одразу свіжіє. Це нагадує рідну домівку, коли матір робила генеральне прибирання. У такі дні може несподівано обізватися телефон. Я дивитимуся на нього, як на предмет, від якого можна очікувати на несподіванку чи небезпеку, кілька секунд розмірковуватиму, брати чи не брати слухавку. Телефон не замовкає. Це мене не на жарт занепокоїть, бо коли в час довгої самотності, з якою не розлучаюся ні вдень, ні вночі, ні на роботі колі колег на кафедрі, чи навіть будучи в аудиторії, на лекції перед сотнею студентів, отже, коли за час такої самотності озивається телефон, то від цього ніколи не може бути легше, оскільки турбують із певної причини, кажуть жахливі слова терміново, обов'язково, постарайтесь, які виривають мене з тихої самоти. Не поспішаючи, візьму слухавку тупувати хихикання доцента пампушки. Він його давно виробив і використовує за будь-яких обставин, за спілкування, чи знаходячись перед студентами, лякаючи їх екзаменом, чи пропонуючи їм цілою групою купити до його опеля зимові колеса, зима ж знаєте, гі -гі, буде морозина